Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez egy újabb Filmbarátok Express külön kiadás, megint egy sorozatról, ez pedig most nem a Trónok harca, és nem is a Walking Dead még, hanem a Narcos, ami egy kevésbé ismert, de uh, hasonlóan jó, nem mint a Walking Dead, hanem mint a, például a Trónok harca, szerintem. Uh, itt vagyok én, Black Sheep, és uh, az, a, az Express robot állandó tagja, Gergő. Sziasztok! Na. Azért amúgy ez ügyes volt, hogy bebírtál még ide is szúrni egy trónok vagy bocsát, trónok arcarokutas, vagy hívják azt Walking Dead. Walking Dead abból nem lehet elég. <gül> az van, hogy teljesen kezdik kitörölni az agyam ezt a Walking Dead dolgot. Igen, én is nekem is folyamatosan kell magamat emlékeztetnem, hogy, hogy még az is lesz, és komolyan gondolkodom azon, hogy hagyom a francba az egészet, de. Na mindegy. Azért az öngy öngyűlölet és az alacsony önbecsülés ezért nagyon sok mindenre rá tudja venni az embert. Meg, tudod, van ez a Stockholm-szindróma, tehát szerintem ez is erőteljesen benne van már a dologban, hogy, hogy már szeretjük utálni. Egy elkezdtük tisztelni a mi Pablo Escobarunkat, ami most a Walking Dead. Igen, igen. Tehát, tehát hogy utálhatnám rendesen, ha nem nézem? Érted? Igen. Tehát ez olyan, mint az Adam Sandler filmek, hogy az összeset meg kell néznem, hogy rendesen utálhassam. Ugye Twilight. Hogy jön egy mentőautó, nem tudom mennyire hallatszik be. Na, ez csak a Walking Dead őrség, Igen. a rendőrség, <gül> Valaki, meg akarják haladt, és elvitték a mentők. Igen. <gül> Na, de a Narcos, az viszont egy nagyon jó sorozat. Uh, hát nem tudom, Gergő, te? Mit én teljesen rabja vagyok ennek a dolognak, és amúgy azért érdekes, nagyon ez a narkóz jelenségnek az egész, ugye ez is egy Netflix sorozat, tehát ugye ez nem, nem tévében megy, vagy hát nem hagyományos epizódos tévé, hanem tényleg jön a szeptember, vagy az augusztus vége, és egybe feltolják mind a tíz epizódot, Ö, José Padilla indította el még annól az egészet az útján, akkor még Pablo Escobarral főszerepben, és hát bárki nézze ezt a sorozatot, igazából, hogyha vevő erre a narállós bűnis dologra, amit már igazából Scorsese a csúcsra járatott, de, de sorozatos közegben szerintem annyira még nem volt kibontva az egész, szerintem egy jelenség lett ebből, és ebben nyilván egy játszott, az, hogy, hogy nagyon érdekes a stílusa, meg maga a közeg, tehát azért tényleg a, a világtörténelem egyik leghíresebb bűnözőjéről van itt szó, tehát hogy a, még talán a világ leggazdag emberei közé, emberei közé is bekerült, hát, ugye? a leggazdagabb bűnözője volt. Igen. sokáig vezette ezt a listát, úgy tudom, nem tudom, hogy most vezeti-e. Hát szerintem azóta sem volt senkinek se akkora, vagy, vagy nyilvánosságra hozva gyakora hát, vagyona egy lenne. Ilyen, egy ilyen fordított Robin Hood. Tehát, hogy, Igen. Ő, hogy szerette a nép, meg mindent. Tehát mm. egy ilyen egészen elképesztő fazon volt ez a Reszkobar és, és, és nem csak, hogy hallani, tehát ezt a sorozat nagyon-nagyon jól be is mutatta. Tehát, hogy de, de az hajmeresztőek azok a dolgok, amiket látsz, és nyilván kírják az eleje, hogy valós történet, de azért egy pár dolgot, azért túl, kitaláltak hozzá, meg minden. De nagyon sok archív felvétel van ugye a sorozatban. Ez ugye így a stílusának az egyik alapköve, hogy nagyon sok mindent ugye megmutatnak, hogy ez tényleg így volt, és akkor látod az igazi Páblót, látod az igazi arcokat. Igen, és... ez, ez nagyon merész, hogy gyakorlatilag tényleg folyik itt már a harmadik évadban, is folyamatosan bevágták az az eredeti külsejük, vagy hát eredeti, hát szóval a, a valódi uh, gonoszokat. És a két jelenet között, amikor meg színészek játszák van egy ilyen, és ez tényleg az első-második évvel az csúcsra járatta, hogy szinte folyamatosan látod az igazi Eszkobárt. Igen, és ez nyilván hozzátartozott az is, hogy, hogy, hogy hagytak időt mindenre. Tehát, hogy egyrészt nagyon jól megismertük Pablo Escobart, ugye Wagner Maurának a tökéletes játékával, tehát, hogy elképesztő, milyen munkát végeztek. Hát uh, és ez az... bocsélj, a, a Hozzépadiának az ilyen házi színészet. Tehát igen, minden a igen. A filmbe filmben volt, ugye az elit ami. Hasonló ehhez, tehát szerintem az a Narcosnak egy ilyen mozis megfelelője. Hát egy prototípusa volt szerintem. Igen, igen, tehát abban is ő volt a főszereplő, és ott is kurva jót játszott. Igen, csak ugye ez egy brazil fazon volt, és tehát ők ugye portugálul beszélnek, viszont ugye kolumbiai a Pablo Escobar, és az, az ugye egy spanyol terület, és egy kurva szót nem beszéltem hogy a színész spanyolul, a casting előtt a castingot megelőző fél évben. Tehát, hogy ő csak ezért a szerepért kezdett el spanyolul tanulni. Hogy, hogy a helyieknek annyira ne tűnjön ki a dolog. És ja, amúgy ez, ez szerint egy tök nagy dolog, tehát hogy ebből is látszik azért, hogy a színészben ne akart lenni, meg meg akarta csinálni, és Tényleg az egész sorozaton látszik az, hogy iszonyatos mennyiségű energiát és munkát tettek ebbe bele, hogy tényleg minden úgy nézzen ki, hogyha megnézzük ezek az archív felvételeket, félelmetes, hogy mennyire hasonlítanak amúgy a színészek, akiket találtak. Tehát, hogy tényleg ezek a kis mellékszereplők. Hogy, hogy néha tényleg azt hittem, hogy most az is el van vagy csak szarkamerákkal felvéve, vagy, vagy az tényleg ott egy, egy tévésztáv, vagy bárki vette föl. És, és ott van még mellette a páratlan zene, tehát, hogy állatjó zenéje van a sor E, hát és... Az intro zene is annyira, oh. annyira fülbe mászó, hogy... <gül> Nagyon kevés sorozatnak nem vagyok hajlandó elnyomni a, a, az intróját, a nárkóz ezekbe tartozik. Hmm. Tehát, hogy gyönyörű egyszerűen, amit összehoztak hozzá, és aztán még vannak ezek a nagyon, hát most mondanám, hogy faszad, de igazából az morbid lenne, tehát elképesztő, hogy milyen gyilkolós zenés montások vannak ebben a sorozatban. Hogy tényleg, amikor ilyen rajtaütés van, vagy egy ilyen hatalmas öldöklés beindul, és montásba belerakják, és azok is, tehát egyszerűen észvesztő, és, és morbid, de iszonyatos durva hangulatot tudnak teremteni ezzel a, a, az egész sorozatnak. És és nyilván ott van tényleg az, hogy egyrészt ott van tényleg a Pablo vonal, az első két évad van, meg ott van még ugye a nyomozói szál, ami szintén szerintem legalább annyira érdekes, bár én a murphy annyira nem bírtam, hogy az amerikai fazon annyira nem volt, olyan sótlan figura volt egy picit. Tehát, hogy ő, ő ott volt az események közepében, és így tényleg ő volt a, az, a, az a szemlérő, aki senkit, senkit nem értett. Kapott maga mellé egy társat, ugye a havit, a havier, t ugye Pedro Pascal alakítja, akit meg már az emlegetett trónokarcából ismerünk, ugye. E és ők viszont nagyon jó páros talkotnak és nagyon jól bele lehet látni ebbe az egész világba rajtuk keresztül, hogy tényleg ott van egy rész, ez, a, ez, a, ez az alvilág, ez a, ez a bűnözés, ami tényleg egész Kolumbiát behálózza, és ez átterjed sajnos az igazságszolgáltatásra is, meg a, a rendőrségre is, és egy, az egész egy ilyen nagyon lehangoló szélmalomharcot mutat be. Mert hogy tényleg így, így mindig rajta jutnak valaki, fognak olyan mennyiségű pénzt kábítószert, hogy... Hogy, hogy, hogy egyszer. tehát ez egy évtizedes teljesítmény lenne, itt pedig az egy csepp a tengerben, igazából egy Pablo Escobar bizniszben. Igen, itt tulajdonképpen pedig levágják a hidrának az egyik felét, de mindig kettőnő rögtön a helyébe. Tehát gyakorlatilag ezt játszák így éveken keresztül, sőt évtizedeken keresztül. Hogy... Ja. És ráadásul ugye folyamatosan szopóágon vannak, mert a, a Pablo Escobar meg egyre népszerűbb. Tehát, Igen. hogy ezt az egészet úgy csinálja, hogy közben ugye politikus is lesz, meg, meg a néphőse lesz, meg még a médiában is, ugye, állandóan megjelenik. Tehát, hogy ő meg így az egészet, így. azt csinál, az csinál, amit akar. És amikor börtönbe vonul, az is neki egy győzelem, ugye, az első évad végén. Ja. Hú, tehát ő, tehát az, az neki úgymond egy vin volt, hogy bevonult a börtönbe. De és az egy röhely volt, tehát az is egy annyira abszurd story volt, vagy történetszál volt, és hát nyilván az ember utána olvas, hogy én ezt nem hiszem el. Tehát, hogy ilyen nincsen, <gül> hogy ez, ez megtörtént, és, és ebből ered a, amúgy a sorozatok egy másik fura vonása, hogy nyilván van benne egy minimális humorist tehát, hogy lehet rajta néha röhögni, mert hogy, hogy, hogy tehát az ember azt gondolja, hogy ilyen nincsen. És van. Kérlek, <gül> és utána olvasa, és ez centiről-centire megtörtént ez a börtönös vonal például. Hmm. Hát meg a, a most kicsit előre szaladva a harmadik évadban, tehát amikor e, azt hiszem a második, vagy talán már az első részben bemutatják azt az úgymond ilyen Kali KGB-t. Az meg van. Igen. Hát az a John igen, Wick 2 igen. basszus. Igen. Tehát igen rögtön a John Wick 2 jutott eszembe, hogy ez ugyanaz. Tehát, tehát, hogy annyira abszurd, hogy így nem létezik, és közben meg mégis, tehát hogy, hogy ezek már a 90es években azt csinálták, amiért a Snowden most kín van oroszba. Tehát hihetetlen. Igen, ebben igazad van, és az meg a másik amúgy, hogy ez egy, ez egy nagyon antiturisztikai film, tehát Kolumbia gyönyörű, tehát a nagyon kevés ilyen nagy totál van amúgy a sorozatban, mert hogy általában azért mindig ki, izé, hand handheld kamera van, mindig benne vagyunk az események közepében, ez nyilván egy ilyen dokumentarista stílust meg jelleket ad a sorozatnak, de amikor meg nagyotállók vannak, gyönyörű ez a hely egyszerűen, meg hogy bemutatják egész Kálit, meg, meg Medeint, meg a stb. Tehát, hogy ezek mind mind állati gyönyörű helyek. De mellette pedig látod azt, hogy, hogy, hogy ez az ország valószínűleg tényleg ilyen volt. És én így jöttem rá arra, hogy ha választanék én egy olyan történelmi időszakot, ahova soha nem akarnék bekerülni, az a 80-as, 90-es évek Kolumbiája lenne. Tehát, hogy a hidegrázott tőle, és annyira, annyira depresszív tud lenni, annyira Ö, szomorú tud lenni, hogyha tényleg így, így belegondolsz ebbe a helyzetbe, hogy, hogy milyen életek voltak itt, milyen sorsokat mutatott be azért ez a sorozat, ö, egyszerűen néha nem kapsz tőle levegőt. És akkor már te pedig ott van az, hogy meg rohadt izgalmas tud lenni a sorozat. Tehát ez már az első két évadra is jellemző volt, ö, hát most ez spoiler, nem spoiler, tehát hogy az első két évad az tényleg Pablo Escobar. Tehát, hogy az, az végig ő volt, az az, az ő hatalomra jutása, ahogy regnált, és ahogy végül is, ugye hát megtörtént a bukás, hogy az ember egyszer olvasott, tudja, hogy mikor hal meg. Ebből a sorozatból, sorozatnál is nagyon jól ki lehet hogy na akkor mi meddig fog tartani. És uh, utána jött ugye a nagyon nagy kérdője, miután után véget ért a második évad, hogy mi lesz ez utána a mert hogy már akkor be volt jelentve, hogy még két évad be van rendelve. Tehát egy harmadik és egy negyedik évad be van rendelve, és hogy mit lehet kezdeni egy, egy, egy narkóz sorozat oké, okay, hogy nem Pablo a címe, meg se többi, de azért mégiscsak mindenki Pablo a miatt kezdte el nézni, és Tényleg nagyon-nagyól nagyon, -nagyon megcsinálták. És felre a kérdés, hogy van-e még egyetlen szükség folytatása. Tehát ez olyan, mint a, mint a mentalistán, amikor lehet, hogy te azt nem nézte, egy mindegy, volt a Red John, ugye a sorozatgyilkos, a Red John halála után még egy másfél év adott, mert a sorozat. Vagy. Kettőt, nem tudom mennyit. Azt nem már nem fogom is tudom. megnézni, mert elszpoilerztettem, hogy John <gül> meghal. <gül> hát, hát hát szóval, na, tényleg erre volt az egész kihegyezve, és folytatták utána még a sorozatot. És nyilván tehát az ember így nem, nem, kíváncsi rá utána. Tehát azért tényleg így, így benne vagy, emiatt érdekel az egész, és, és mi, mi motiválna rá, hogy folytassad. Hát meg és, ilyen van, mondjuk ezek nem feltétlenül a legjobb példak, de ugye a prison break-et is, meg az x aktákat is folytatták. Igen. és hogy, hogy ez is ez a de jó nem rögtön, tehát nem az volt, ugye, hogy azért 2015-ben indult, és tényleg minden évben volt narkoz, tehát hogy nem az volt, hogy hm. mit tudom, megvártak tíz évet, vagy húszat, és akkor csak van valami ötletünk még, Mm. hanem szerintem, szerintem elegánsan megoldották. Igen, tehát hogy én is ettől tartom, nem néztem, mert gondoltam minek, tehát így sorozatban nem fogok, mert tényleg annyira jó volt az első két évad, hogy persze akkor már csak becsületből is belenézek, aztán meg maximum. Az első két évadnak nem fognak tudni ártani, hogyha elbarmolják, vagy nem lesz annyira ikonikus, vagy emblematikus az új ö, szervezet, amit be akarnak mutatni, és amivel ellen küzdeni fognak. És ehhez képest ö, megérkezett a sorozat, mivel ugye nem nézek előzetest, ezért annyira így rá se szoktam izgulni, csak jön, oké, okay, akkor nézzük, akkor vágjunk bele, el nézni, és azt a mindenit, mi, mit leműveltek ebben a rohadt évadban. Tehát, hogy. Ö, itt ugye már tényleg a Kali Kárterről volt szó, tehát itt most már egy, egy négy fős tehát egy négy vezérre rendelkező szervezetről van szó, őket nagyon-nagyon szépen bemutatták, ugye az egyik fűszereplőt azt ugye elhagyták, szerencsére az érdektelenebbet, és akkor itt maradt nekünk ugye havi, ugye Javier, ugye Pedro, Pedro Pascal, ő kapott új társakat, stb., és ahogy így felmutatták ez az egész hatalmi átrendeződést, ahogy, ahogy ugye a, pe, a, a Pablo után maradt ezt a hatalmi űrt, ezt a vákumot, ahogy megpróbálták feltölteni, ugye a második helyzetek szépen erő, előre léptek az élre. Igen, azt nem mondtad, hogy ez a Cali Carter ugye már benne volt az első két évadban Igen. is. Tehát, hogy Igen. Tehát ők gyakorlatilag ők itt már, őket már készen kapjuk, mert uh -huh. már az első két évadban ők úgymond a háttérben második helyen, a, tehát őrájuk kevesebb figyelem ö, szorult, vagy hogy mondjam, és és ők szépen fölépítették a maguk kis birodalmát, ugyanúgy, mint a Pablo, csak ők így csutyomba. Ők, ők Hát De mert, hogy ez te ez ezt, ezt ugye el is mondták, hogy egy ilyen árnyék szervez, inkább igen. ugye a Pablo az egy, az egy, az egy hát bocsánat, egy bajom volt, tehát hogy ő ugye tényleg kim volt a nyilvánosság előtt, ő politizált, ahogy mondtad, jótékonykodott, stb. Tehát, hogy, hogy tényleg ő, ő a, a nemzet embere akart lenni, vagy a nép embere akart lenni. Még ez a Káli Kárter, ez, ez leszarta, tehát ez csak a pénz bekaszírozta, szépen kiépítették az üzletet, és ezt így futtatták a háttérben. De mivel ugye, ugye a a, a, a az kihalt ezért nyilván Utána rámennek a kisebb halakra. És itt meg ők voltak a lekevésbé kisebb halak. Ja. Ez a Kali ez, ez a, ez a Cartel, Akit ugye tényleg a Rodrigaztesok vittek meg, egy pacsó nevű fazon, meg nem tudom, hogy a negyedik arcnak mi volt a neve. Csepe, vagy peccse, vagy valamilyen hülye neve volt. Cse -cse. Csepe. Azt jó. csepének hívták, de mindjárt itt. rákeresek. volt New Yorkban. Ő volt New Yorkban, York igen. Ja, jó, oké, okay, a. Oké, megvan. Ő volt az a tipikus, az a stereotíp szerintem, sztereotíp, ilyen spanyol ajkó, hogy így rá van írva, hogy mindenkit meg akar ölni. És tényleg megöl a ez az Végi karakterben volt, nem volt egyetlen pillanat, amikor kiesett volna a saját karakter, állandóan mérges volt. Én miért nagyon, mind, mindegyik kális arc szerintem nagyon érdekes volt, tehát ugye ott volt még a pacsó, neki az a motoros mutatványa ugye az évad az első rész végén, tehát hogy elég rendesen azért csikorgatta az ember a fogát, de, de ugye a testvérek is, ugye a rodrigezék is. Ugye érdekes volt látni azt, hogy tényleg ugye ott van a, a kicsit higgadtabb arc, meg az, aki ugye küzd azért, hogy, hogy végül is valami legitim business legyen belőle. tehát ugye itt azzal indult az évad, hogy ők igazából egy ilyen megadásra készülnek, hogy, hogy a, hogy a drogbizniszt hátrahagyják, hátrahadják viszont a pénzüket megtartják, egy nagyon picit ülnek a börtönben, és utána pedig egy, egy legit bizniszt fognak vinni. És ez, erről tényleg volt egy megállapodásuk a kormányjal, ami már megint milyen abszurdó hangzik, és ez is megtörtént, hogy, hogy ennyire rohadt nagy fejetlenség és pokol volt ebben az országban, ebben a közegben, hogy még ebbe is hajlandó volt belemenni a kormány, meg a, a, a, az igazságszolgáltatás. Hát igen, meg hát, ugye hogy... itt volt, a Pablo volt az több példa. Tehát ugye ez, ezt a, ez a, hogy hívták, a, a, nem a Miguel, a Rodriguez, hanem a másik, aki az egyik vezető volt. Igen? E, hogy ő azért találta ki, hogy ne járjanak úgy, mint a Pablo Escobar. Igen, mert hogy el, előbb-utóbb, tehát hogy persze lehet ezt a bizniszt csinálni, ameddig bírják, de tényleg mindig ott fognak a nyakukba lihegni, és állandóan problémák vannak, és ebből tanultak. és nem akartak rossz Pablo-ra tenni. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. de igen ez Ez, volt. Jó, ez volt és uh, igen tehát ugye tényleg erről szólt az évad, hogy tényleg a nyakukba megy ugye a DEA tehát ugye ez a drogelhárító osztak, de ugye még az elején még ők sem annyira aktívak, ö, nem akarják annyira még belevonni ezt a szervezetet ugye a drogelhárítást de ezt azért szépen lassan, ahogy halad előre a történet, tényleg megismerjük, hogy, hogy milyen üzlet, Nagyon részletesen bemutatják itt a, tényleg magát a biznisz részét. Ugye itt a sorozat, ez annyira nem foglalkozik azzal, hogy mondjuk a, a kokain az milyen hatással van az emberre. Tehát ugye mindig általában szokott lenni, hogy lecsúsznak így ezek a drogárusok, és akkor rajtuk keresztül bemutatják, hogy milyen hatással van ez a kábítószer. Itt nem igazán mutatják be, hogy maga a drog mit tesz, a drog üzletet mutatják be nagyon jól tényleg, hogy, hogy milyen infrastruktúra épül ki erre, és milyen egy, egy gigantikus, hatalmas dolog ez, a, amit itt létrehoztak, és guztustalan, undorító, és tényleg tönkretettek vele egy, egy országot, meg lehet, hogy tehát évtizedekkel vetették vissza a fejlődését egy országnak ezzel, de iszonyat, hogy mennyire, mennyire más, volt, más volt az a világ, mint amiben például mi élünk jelenleg itt Magyarországon akár. Tehát, hogy tényleg iszonyatosan kegyetlen és tényleg, hogy ezt a történetet bontják ki, ugye tényleg megismerik a karaktereket, hogy ez a kalikárteles arcuk, hogy milyen viszonyt tápolnak egymással, hogy ők hogyan viszonyulnak a saját bizniszükhöz, meg hogy hogyan képzelik el magukat a jövőben, megismerik a szervezetnek az embereit köztük, és akkor most akarok rátérni az évad csúcs pontjára. Igen, Jorge Tehát ez az arc ő ugye egy biztonsági szakember volt, egy ilyen kisebb, biztonságis ember, ugye tényleg mindig a háttérben volt, de azért tényleg mindig gondoskodott arról, hogy így a kális arcok, azok... Mondjuk ö... annyiban vitatkoznék, hogy azért nem volt ő kisebb ember, tehát ő biztonsági főnök volt, nem? És ő alakította... Úgy értem, hogy a háttérben volt. Ja, értem. ja utatom, ugye a nagyfőnökökhöz hogy... képest... Igen, ja, tehát hogy ja, te, te, nem, nem egy ilyen híres elmebeteg volt, ja, fejekek szabdalt le, meg láncfűrészsel esett neki az embereknek, mint ahogy láttuk az évadban. Mm -hmm. Fú, vassza meg ez de durva volt. Mondjuk Na mindegy szok... de igen. Ja, igen, az a Los Pepes volt? Lehet nem, Pepes nem a Los Pepes volt, hanem az a Salazarék voltak. Ja, igen. Úgy mondom, ők lettek, ők voltak az első két évadban a harmadikak, és most lettek ők a másodikak, csak ők már nem azzal a <laughs> Tehát amit ugye ebben az évadban is kimondtak, hogy mindig lesz egy új, meg hát ezt ugye az összes ilyen film kimondja, hogy az, hogy most mondjuk felszámolnak egy kalikartát, az nem jelenti azt, hogy nem lesz egy következő, hát ők lettek volna következő, csak ugye mindegy, ne spoilerezzünk még, de nem lettek. Igen, igen igazad van, tehát ez szállt a dolog, és tehát tényleg csak kicsit jobb a háttérben volt ez az ember, és attól függetlenül, tehát egy, egy profi ember, profi arc, meg minden, és ő ugye bízik abban, hogy mikor ugye megadják magukat a kálisok, ahogy ugye az évad elején mondják, akkor ő is szabadulni fog, tud, vagy ö, meg fog tudni szabadulni, és egy saját legit bizniszt tud indítani, mert tényleg látszottam úgy, hogy érti a dolgát. Tehát, hogy, hogy tényleg egyrészt nem csak a karakteren, hanem a is jól érzékeltetve volt a sorozatban, és az vagy ő rajta keresztül ugye mutatják be ezt, hogy milyen is az, amikor ö, egy ilyen szervezetben, lehet, hogy neked jó szándékaid vannak, meg tényleg csak a munkád akarod végezni, de mivel ilyen ez a munka, ez, ez rád is hatása lesz, és ez meg fog változtatni téged, és nem biztos, hogy kibírsz belőle ugrani. Tehát, hogy tényleg az egész életére rátelepedett, és az ő ténetén keresztül, tehát, hogy tényleg ő egy megérthető karakter volt, egy szerethető karakter volt, és ö, értetted, hogy mit akart. És tudtad benne támogatni, és, és, és egyszerűen tényleg, tényleg így drukkoltál, érte? mert hát látszott, hogy, hogy ő nem akar rosszat, ő nem él vissza ezzel a helyzettel egyáltalán. És, és mindig kellő játékítőt kapott ehhez, és tényleg Szerintem itt tulajdonképpen ő volt a főhős, tehát főleg a második felébe, ott, ott uh -huh. már abszolút ő volt a főszereplő, legalábbis számomra. Én, tehát valóval, amit mondasz, hogy a kaszting is annyira jó volt, hogy egy annyira szimpatikus embert találtak erre a szerepre. Nem tudom, hogy honnan jött ez a fazon, de. Amúgy azt jól a tudott, hogy ez egy svéd fazon, amúgy. Aha. Tehát, hogy ő Svédországban született ez a csávó, és hát az ember meg azt hinné, hogy három generált, vagy mi az három. Szinte felfelé, az összes, összes szüleét vagy férfinemű felmenőjét horhé horhénak hívták. Tehát, és akkor ehhez képest meg tényleg egy spétfazonról van uh -huh. szó, aki, hát nem sok helyen volt korábban, reméletőleg jobban felfogják kapni, mert, mert tényleg amúgy hatalmas, amit letett most ebben az évadban ez az arc, és korábban nem is láttuk és uh, folyamatosan ugye ő szolgáltatta az izgalmat, ugye az, hogy, hogy, hogy egyre inkább ugye elkezd a felé hajlani, hogy szeretne kiugrani, és ez olyan helyzeteket szül, olyan rajtaütéseket szül, meg olyan uh, meneküléseket és olyan, olyan bevetéseket eredményez, hogy egyszerűen az ember az tövig rágja a körmét. Tehát, hogy, hogy az ember, az, az, az, az a, szokták mondani így az angol hogy white knuckle hogy tényleg annyira szorítod a, a kezedet, hogy elfehéredik. Vagy és ez másik szintén angol, ami nekem eszembe jutott többször az, az edge of the seat. Igen. Ne, de folyamatosan le akarsz borulni a székről, mert annyira. Tehát tényleg, a, főleg az évadnak a második fele. Az utolsó mondjuk utolsó, hát a, mondjuk a negyedik résztől, vagy ötödik résztől, az valami olyan elképesztő volt. Tehát, minden részben volt egy olyan jelenet, hogy azt nem befosok annyira izgulok. Tehát hogy Az a konyha jelenet, vagy a, a, egyáltalán a rajtaütések. Tehát, tehát Fúba. Nagyon durván izgalmasak voltak. És pont. Ezért, mert mert, mert, mert yeah. egy olyan karakter volt a közepén az egésznek, aki Ről, akkor már tudtad, hogy egyszerűen tehát már tudtál neki szurkolni, mert annyira megismerted az, az, a motivációid, az indokaid, tudtad, hogy egy tisztességes ember, hogy megérdemelné, hogy, hogy, hogy, hogy ki tudjon ugrani ebből az egész pokolból, és, és amikor azt látod, hogy egy ilyen ember van ennek a gyakorlatilag tényleg, tíz részen keresztül tartó vérontásnak a közepén, akkor muszáj szorítanod neki és, és annyira föl tudták ezeket turbózni, ezeket a jeleneteket, tehát annyira a, a pattanásig feszítették az összeset, hogy az, az valami félelmetes. És ebben nyilván benne van az, hogy, hogy megint csak a az egyes jelenetek azok mind-mind annyira királyok voltak megírva, nagyon jók voltak a párbeszédek, és nagyon jól érzékeltetve volt az, hogy, hogy milyen emberek is vezetik ezt a, ezt a szervezetet, és hogy ezeknek nem lehet nemet mondani. És a, a Horher nem volt hülye, ő nem is próbálkozott ezzel, ő nem próbált úgy szembeszállni velük, mert azonak írtották volna az egész családját. És, és ebben igaza volt. Ö, és... És folyamatosan ugye láttuk ezeket, hogy folyamatosan próbálkoznak azzal, hogy le leépítsék ezt a szervezetet, de nem, bírták, nem, nem bírtak velük egyszerűen. Tehát, hogy annyira erős, annyira ö, komoly hatalmat képviselt itt az egész Kali kártel, hogy ezzel egyszerűen folyamatosan azt jelenti, hogy ezzel nem lehet felvenni a harcot, mert lehetetlen. Hát, tehát, igen, tehát, ugye egy... relatíve hamar kiderül, hogy ugye a zsebükben van már gyakorlatilag az egész felső vezetés, Sőt, bár nem tudom, ez spoilernek számít-e, hogy még ki van a zsebükbe, de ugye egy nem kis hatalmú valaki, uh -huh. még szintén, tehát, de mindegy, akkor ezt majd a végén esetleg még visszatérünk rá, hogy, uh -huh. hogy tényleg egyszerűen fokozatosan derül ki, hogy gyakorlatilag az egész ország az övék. És, és, és, és tényleg egy olyan egy országban vagy, ahol nem tudsz segítséget kérni senkitől se mert folyamatosan attól kell retegni hogy, hogy ki fog az, aki elárul vagy ki lesz az, aki elárult téged ki lesz az, aki már mit, régóta megvan véve és izé fizetett emberek, stb. Tehát, hogy és ez, ezt nagyon szépen elmesélik ne, neked itt a sorozatban, hogy, hogy té, tényleg hogy állít a hatalom, és amikor már a, azon kell izgulnod, hogy bakker, a rendőrök fogják megakadályozni azt, Igen. hogy a hősök végre sikerel járjanak. Igen. Tehát amikor tényleg ki akarnak valakit menteni, és akkor tényleg ott vannak a hv és tényleg próbálnak egy, egy, egy, egy ilyen akciót végezni, de már a rendőrségtől is rettekni kell, mert hogy azok állik felfegyverkezve várják őket mondjuk a repülőtéren, vagy az utcán. Hát vagy az, hogy amikor, mit tudom, ott vannak már ugye a lakásba, ott ugye az emeleten, és akkor azért kell gyorsan találni valamit, mert basszus, mindjárt ide ér a rendőrség, és eltüntetnek minket a picsába. Tehát, hogy pontosan igen, tudták, tehát, hogy, hogy, me... hogy hogyha megérkezik a rendes, hát rendes, tehát a helyi a, hát a, a helyi rendőrség, akkor nekik annyit. de mm -hmm, Akkor semmit igen. nem tudnak elvinni, semmit, nem, semmit és senkit nem tudnak letartóztatni, mert mert azonnal, azonnal biztonságban lesznek. Mármint uh -huh. a rossz fiúk nyilván. Úgyhogy tényleg, tényleg nagyon. Tehát, egy olyan, tehát tényleg annyira bizarr az egész, ahogy, így, ahogy fokozatosan derül ki, hogy mennyire, mennyire velejéig romlott már ez az egész város, és hogy egy, tényleg egy ilyen helyen kéne elkapni egy ekkora, egy, egy ekkora hatalmú szervet, tehát elképesztő az egész helyzet, amiből kiindul, meg ahogy ezt az egészet végigviszik. Nyilván két oldalról, tehát hogyha nincs a horhe, akkor azért nem tudták volna ezt megcsinálni. Nem, nem, tehát ezt nagyon okosan csináltak, mert oké, okay, amúgy a, a havit annyira nem volt szerintem erőteljes, nem rendelkezett olyan erőteljes jelenlétel, mint szerintem az előző nem nem igazokban. egyáltalán nem rendelkezett jelenlétel, tehát sokszor elfelejtettem, hogy ő is van. Igen, De tehát hogy ennek tél... meg volt az oka. Igen, tehát ő ugye ki volt nagy részt vonva így az eseményekben, viszont a kettő rendőr, akit vagy díjéjügynek, akit ugye a terepre küldtek, azok viszont kifejezetten érdekesek voltak. Tehát ugye az a kicsi meg a nagy. A <laughs> az, az, a... az egyik, a másikat nem tudom, hogy hívják, de tudom, kikről mm -hmm. beszélsz. Hát ők azok, akik mm -hmm. a hornével is tartották a kapcsolatot. Tehát az ő főnökük volt végül is a penya. Igen, igen, és tehát ők voltak ugye kint a terepen, és így hogy basszus, most ezeket a kis izé, behelysüljük, és is, gyerekeket beküldik, hát ezeket azonnal be fogják darálni. De ők is, hát jó, annyira most az ő családi háterük, meg a személyes háterük nem volt megalapozva, de az, hogy láttad őket ugye a terepen dolgozni, meg az, hogy tényleg együttműködtek, meg ahogy hogy látszott, hogy nem, nem hülyék az arcok, így viszont megint csak kapott egy, egy arcot a másik oldal is, ugye a törvénynek az adala, amiért lehet izgulni. És ugye ez is, ez is még tovább emelte azt az alapból nem alacsony szintet, amit ez a, ez a sorozat vitt így végig. És e, tényleg muszáj vagyok elmondani még egyszer, hogy egyszerűen nem hittem volna, hogy talán, e, e, hogy Pablo Escobar után nem csak hogy tudják tartani a szintet, de még tudják is emelni. Mert nekem ez az év vagy jobban tetszett, mint az előző kettő. Na akkor és... én most breaker leszek, mert nekem nem tetszett jobban, mint az előző kettő, de ez azért van, mert én nekem ez a, ez a José padilla ez a Scorsese-t Copinto stílusa, ez engem kilóra megvett, uh -huh. és, és a, pont amit mondtál az első két évadban, hogy, hogy kicsit olyan, tehát félig olyan dokumentumszerű volt, dokumentumfilmszerű volt az egész, mint egy ilyen nagyon durva, nagyon-nagyon drága tényfeltáró Reportot néznél, vagy nem is tudom, így, amit itt így tele nyomnak akciójeletekkel. Nem <gül> tudom, nekem meg volt ez a feeling, és már az első részbe is beszipantott, a másodikról ne is beszéljünk, vagy nem első részben, első évadba, és a második évad nekem az volt a csúcs. Tehát a, a nézni, ahogy a Pablo birodalma összeomlik, Ráadásul szerintem nagyobb költségvetéssel is dolgoztak, mert abban már olyan akciójelenetek voltak, hogy az, ami uh -huh. hihetetlen, ott volt az a vágatlan házostrom ott a közepet ja, igen. Igen, igen. Az, az, az Olyan szinten meg volt csinálva, hogy ez hihetetlen. Meg amikor visszajött a, az a tábornok, tudod, ja, az igen írtást rendezett ott a Pablo emberei között, szóval ott, ott, ott voltak olyan jelenetek, hogy azért úgy magam alá csináltam. És nekem ez a, ez a scorsese stílus, ez nekem nagyon, tehát ez pont az, amit én nagyon imádok. Filmbe is, uh -huh. meg sorozatba is. E, és ez a harmadik évad, nekem ez is borzasztóan tetszett. Teh, imádtam az egészet. E, de nekem ez olyan volt, mintha néznék egy mondjuk egy akciódúsabb Homeland évadot például. Uh -huh. Tehát, hogy, uh -huh. hogy ez, nem, ez már annyira nem különbözött nekem egy ilyen, egy, egy akármilyen másik akciósorozattól, de azokból, tehát abban a műfajban viszont az egyik legjobb, amit láttam. Tehát uh -huh. azt, a, azt a szintet abszolút a legmagasabb ö, ö, szinten teljesítette. E, és, és nekem az eleje volt kicsit lassú, tehát nem tudom, te hogy élted meg az első mondjuk három részt, tehát nagyon lassan indult be az egész. hogy utólag már rájöttem, hogy azért, mert fel kellett vezetni ugye, főleg a Horhénak a karakterét, meg ezt az egész Kalikartelt, hogy hogy működik. Uh -huh. De ahhoz képest, hogy az első két év, vagy hogy évad hogy belecsapott a lecsóba rögtön, itt egy kicsit úgy lassabban indultak el a dolgok, de onnantól, hogy tényleg, hogy beindultak, tehát az, az, az tanítani kellene, amit itt összehoztak a második felében az évadnak, az tényleg elképesztő volt. Uh -huh. Illetve, hát ez, ez már az elején is föltűnt, és ez, a, ez egészen a végéig nem hagyott nyugodni, hogy a, a penya, az nem nagyon csinált úgy semmi nagyon. Tehát voltak azért jó megmozdulásai, meg, meg, meg persze ott volt, meg jelen volt, meg nem mondhatnám, hogy szerintem olyan túlzottan túlzásba vitte a színészi játékot, tehát az első két évadban jobban játszott, de gyanítom, hogy azért, mert a több szerepe is volt, vagy, vagy fontosabb, és aztán pont most mielőtt elkezdtük ezt a podcastet Találtam egy cikket, egy nagyon jónak tűnő cikket, de csak átfutni volt időm a Hollywood Reporteren, hogy mi volt valós a harmadik évadban, és mi nem. Aha. E ezt részletezik, és csak átfutottam, de e az biztos, hogy a cikk szerintően 50-60%-a ami pontos. Tehát uh -huh. 50-60%-ban hiteles a harmadik évad, és a horhénak a történet szála az a lehető legpontosabban fedi a valóságot. Tehát a horhe valóban egy ekkora arc volt. Ennyire, én, ennyire. Én, én meg pont azt hittem, hogy, hogy egy fiktív karakter száz Nem, nem. Ő, ő maximálisan benne volt. Tehát ő egy valós személy, és valóban ő, ő ezt végig csinálta. Tehát az Aha. a történet száll ezzel a Fejztől nevű ö, rendőrrel, aki nekem az elején egy kicsit ilyen Frank Murphy koppintásnak tűnt. Tehát ilyen Frank Murphy pótléknak, de aztán kiderült, hogy ő, ő is valóban létezett, és ő vette fel a kapcsolatot a horhéval, ugyanúgy, ahogy a a, film, a sorozatban mutatták, és azok a, a rajtaütési jelenetek, azok egy az egybe ugyanúgy megtörténtek. Azt gondoltam. Kis... Tehát az, azok mindig olyan abszurdok voltak, igen, hogy, igen, ez hogy go, musza... az biztos voltam benne. Vagy körözik bontják volt. a falat, meg ilyenek, hogy ez valóban úgy volt. Tehát ilyen elképesztő. Az egyetlen dolog, ami nem volt benne ebbe az egészben, az a penya. Igen. Igen, őt a sorozathoz írták hozzá, hogy legyen egy név, legyen egy visz, nagy visszatérő. Aki, uh -huh. aki ott van, és ezért van az, hogy a Javier Penya nem nagyon csinál semmit, mert ő a valóságban még ennyit se csinál. hogy effektív volt sem volt. Úgy, ez így nekem utólag megmagyarázott jó pár dolgot a sorozatban, de az biztos, hogy ezt egy kicsit sajnáltam, hogy nem tudtak neki egy kicsit uh -huh. a, a, hát hogy mondjam, mélyebb nyomot hagyó szerepet írni, de azért persze örültem, hogy itt van, mert bírom ezt a csávót, de uh -huh. volt már azért jobb is. De összességében tényleg az van, hogy, hogy ez egy ez egy borzasztóan izgalmas, kicsit már kevésbé az átlagtól elütő sorozat évad, de egyébként szerintem nem csúfolta meg egyáltalán az első két évadot, abszolút melléjük tehető. Én a negyediket ugyanígy azonnal fogom nézni, hogyha majd kijön. Ez egyértelmű. Mert egyébként volt egy kis utalás a végén, hogy mir miről szól majd a negyedik. Kicsit, oh. ilyen, kicsit ilyen, na, na, mit szólsz ez? Jó, jó lesz negyedik évadnak? Tudod, hogy hova hát... tudnik majd a penyát, hogy Hát tudod, azért, hogy most így melyik ilyen drogháborús film jutott eszembe a közelmúltból. Na, hogyha most azt megcsinálják, vagy így hasonló stílusban, amit azt hát be fogunk szarni, Igen. szerintem. Tehát, hogy az megint egy olyan közeg lesz, egy olyan sztori lesz, hogy, hogy el fogjuk sírni magunkat, a legjobb értelemben. Én, én amúgy azért örültem neki, hogy pont akkor dolgoztam itt, amikor jött ez a sorozat, és hát így, hát az egy munka közben tudtam nézegetni, így ez az évadat, és a valahogy szóval sokkal hamarabb, sokkal hamarabb amúgy a munkaidő, így, hogy, hogy ment közben a hárkhoz. E, és igen, tehát, hogy tényleg ez, ez viszont már nem egy ilyen hagyományos értelemben vett sorozat, mert hogy annyira ne, nem epizódikus. E, nyilván azért vannak olyan történetszálok, amik tényleg csak egy epizódik tartanak, e, vagy egy karakter hát egy, egy, egy szegmense egy karakter útnak, de alapján azért ez már inkább egy ilyen 10 órás vagy 9 órás film, yeah. amit, amit tényleg az ember azt egybe akar végignézni, tehát hogy minél rövidebb idő alatt nekem ez két napomba telt kb, tehát hogy mondjuk ugye felkerült reggel kilenckor az évad, én másnap délre fejeztem be kb. Egyrészt azért, mert szerencsére akkor tényleg így volt nagyjából időm, másrészt pedig nem akartam más csinálni olyankor, tehát hogy tényleg annyira élveztem, annyira király volt nézni, és tényleg van egy olyan sodró lendülete a sorozatnak, és alig ül le, tehát, hogy szinte nem is lehet mondani, hogy lenne benne üres járat, hanem tényleg így, így, így elérjük azt a, a pontot, ahol így a hullámvasút ugye szépen lassan feléri, ugye a csúcsra, és akkor megindul, és akkor utána pedig addig nem ereszt, amíg meg nem áll az a szar, és azért, mert vége van a játéknak. És most egy évet, évet megint várnunk kell arra, hogy visszatérjen ez a sorozat. De én nagyon szívesen fogok rá várni, mert tényleg ez egy olyan, olyan, egy olyan történet, egy olyan élmény, amit, amit nagyon ritkán kapunk meg, és tényleg mostanra már a filmekből kiveszett szerintem ez a stílus, bár amúgy a beri is ö, most Igen, ugye próbálkozott... Meg ugye vele is volt a Nárkózban, a negyed, az első, vagy negyedik részében, nem Tom Cruise játsza, spoiler de, de nem olyan hangsúlyos, én nem is emlékeztem rá, csak utána néztem uh, uh, Wikipedia, meg majd lehet, hogy azt a részt vissza fogom nézni, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy a... mégis voltam bemutatva az a sztori. Nézz nyugodtan, de nagy elvárásaid ne legyenek, mert... mert... Gondolom, ilyen két perc, vagy három igen, perc, vagy Igen, igen, a jelenet fönn van egyébként a Youtube-on. Ja, igen. És igen, és, és hát nem egy nagy, tehát hogy így ez alapján nem gondoltam volna, hogy ez a szerep Tom Cruiseért kiállt ma nagyunkanyiba, de e, érdekes volt, tehát főleg a Beri amikor ugye megjelent Pablo Escobar, tehát én akkor át néztem, hogy mi a fasz? <gül> ez most így hogy? <gül> és aztán kiderült, hogy nem csak hogy megjelent, hanem, hogy ugye fontos szereplő, és gondoltam, hogy fú ennek utána kell nézni, hát nem létezik, mm -hmm. hogy a Narkozból kihagyták ezt a csávot, és tényleg mm -hmm. benne volt, de nem sok szerepe volt, tehát minimális. Mm -hmm. Hát azt majd, azt majd azért vissza kell nézni, mert azért tényleg érdekes ez, hogy tényleg ez, ez megint a, a Barry színnek is egy nagyon érdekes és nagyon elvetemű története van, és tényleg összefonódik valahogy ezen a nárkózzal, és ja, egy pici filmes univerzumunk van már megint. De ez az izgi nem a dc EU, meg ezek. Hát, meg a... Igen. Hát, többet izgultam hát, ezem mint az előző négy DC filmen együtt. Az, az, az, az egyértelmű. De hát tényleg azért ez, ez egy olyan szintű, tehát olyan mennyiségű izgalmat tudott hozni az évad most, tényleg az utolsó hat rész. Hát, vagy, hát tényleg azért az évadnak a nagyobb fele az folyamatos izgalomban ment, és tényleg az ember főnöltösen szorította a karfát, meg rágta a körmét, meg mindent rágotta, amit tudott, hogy úristen, mi fog itt még történni. És emlékszem, hogy pont talán a, a nyolcadik nem, a hetedik részt néztem végig így ilyen éjfél környékére, és akkor így láttam, hogy meg ez rohadt izgalmas volt, lehet, hogy nem fogok tudni aludni, hogyha még egy részt megnézek. És utána másnapnak nekiálltam és aztán pont a nyolcadik volt a legizgalmasabb az egész évadban. Tehát így reggel felébredtem ilyen nyolckor, és elkezdtem, és úgy felrázott, hogy nincs az a mennyiségű Red Bull és kávé, amivel én ezt a szintet el tudtam volna érni. Igen, ez a baj, most, most próbálok vissza emlékezni, de ez az egy, egy baj van egyébként, de, vagy hát nem tudom, ez baj -e, nem feltétlenül, hogy ez az egész narkos sorozatra igaz, hogy nincsenek benne, egy-két kivételtől de nincsenek benne olyan nagy jelenetek, mint egy trónok harcába, vagy Breaking Badbe, hogy így azt mondod, hogy fú, emlékszel, a nyolcadik évadba volt az a jelenet, tehát, hogy nekem már most nem rémlik, hogy mi volt a nyolcadik. Uh, <gül> ah, bocsánat, az évadot mondtam részben, tehát, hogy már most nem, nem rémlik, hogy. Az a bontos volt. <gül> Igen, az tényleg volt. Na, az volt. Az a fontos. Én, Én úgy említem, hogy az előbb volt, hogy az már hatodik ne. hetedik rész, de lehet Tehát kicsit összefolyt, mert, mert tényleg olyan ez az egész, ez az évad is, meg az egész narkossorozat, hogy mint egy ilyen ilyen, ilyen lavina, ami így, buf, így átmegy rajta. Tehát, hogy így hogy nincs időd azon agyalni, hogy fu, ez milyen jó jelenet volt, mert már ott van a következő még jobb jelenet, és egyszerűen az rémlik, hogy 10 órán keresztül néztem egy olyan intenzív akciófilmet tulajdonképpen, egy nagyon hosszú akció, hát ilyen akciókrimit, hogy itt tényleg így, hogy folyamatosan a levegőért kapkodtam, mert egyszerűen annyira bennem tartotta az a feszültséget végig, és, és csak annyi maradt meg az az érzés, amikor befejeztem, hogy hú, az meg ez nagyon jó volt. Tehát, hogy uh -huh. ide nekem a negyediket azonnal, mert, mert, mert kell, mert egyszerűen olyan adrenalin dömping az egész, hogy tényleg nagyon ritka, nagyon sok jó sorozat van, de de ennyire intenzív, ennyire gyors, ennyire. tehát ennyire feszült, nem nagyon. tehát nem, nem rémlik olyan, ami ennyire nem áll meg. Uh -huh. Igen, tehát, hogy ez tényleg egy nagyon nagy dolog, mert persze nézzünk izgalmas sorozatok, meg persze a trónok arcán is izgulunk, meg, meg mit tudom én, meg más sorozatok, meg összetörik a lelkünket, stb. De az ez, ez viszont tényleg egy adrenalin bomba, de nem az a, az a buta fajta, mint Igen. mondjuk egy, egy ilyen, ilyen eszetlen darabolás, vagy kaszabolás, vagy mit tudom én. a Jobb pillanataiba volt a bensi hogy igenis is marha szórakoztató volt, meg tök jó volt nézni, így folyamatosan Az popcorn a volt, az full popcorn. Igen, de van. hogy egy hülyeség volt az egész. Tehát, Igen. Nézed, és ez ostoba baromság, csak marha jó nézni. E, és ott is voltak nagyon izgalmas jelenetek. De mm. itt, itt, hát, itt meg tényleg ja. az egész valahogy így annyira egyben van. És, és nem az érződik rajta, hogy át most csináljunk valami, tök jó, sikeres volt ez a, a narkoz második évad, valamit találjunk már ki, és akkor csináljunk úgy, mintha ez olyan okos lenne, hanem ezt így tényleg kitalálták, és hát ez azért lehet, mert valóban a valóságik lette. Uh -huh, uh -huh. Illetve hát, hogy igyekeztek ugye a főtörténet szárat lehetőleg pontosabbra megcsinálni, és valószínűleg ez ezért, hogy ennyire, ér, tehát hogy ez a hitelesség is hozzáad az egészhez, hogy valahogy valahogy nézed az egészet, és érzed, hogy ez így, hogy ez így valódi. Nyilván uh -huh. nem az, tehát nyilván színészek játszanak, hogy minden, de valahogy az egészről így ez érződik. Hát, hogy olyan, olyan hihetőnek Igen. tűnik tényleg. És. És, a, legít, és hogy ne... a legelborultabb dolgok vannak benne néha. De valahogy, valahogy az egész, egészet ez így belengi, és ez nagyon jót tesz neki. Uh -huh. Hát Tehát ez így van. Is. Hát ne, nekünk nagyon. Nekünk állati jó dolgunk van amúgy tényleg, hogy, hogy, hogy ilyen sorozatokat tudunk nézni. És még mindig tényleg az van, hogy hogy, hogy, hogy ezek a fajta történetek, vagy történetmesélések, most már nagyon vissza vannak szorítva. Tehát tényleg volt ugye a War Dogs, akkor a Wall Street Farkas, és akkor azelőttről meg nem biztos, hogy most beugranna nekem Egyenlőnök bármi. Termék, például. Ja, igen, meg ugye tényleg akkor már ugye az elithaláloztók, tehát ugye a, a, igen, tehát, hogy az viszont tényleg az egy, az egy stílus gyakorlat az, ehhez. Igen, kár. azt lehet mondani ilyen előzménynek. Igen, vagy, vagy igen. Nem úgy nem történetbe, hanem így, úgymond ilyen Előfusszal. Szellemi örökös, vagy? Aha, Ryan, igen, igen, előfutár, igen. Tehát az, az egyértelmű, hogy, hogy azt a stílust nagyon jól elkapta, akkor a hozzáépádia is ide, nagyon jól átültette, nagyon jól felvették ezt a ritmust az írók is, meg a többi rendező is, és tényleg tényleg tovább él az egész, és én nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy ez maradni fog a negyedik évadra, és akár még egy ötödik-hatodikra, és hogyha ezt a szintet tartják, akkor én egy nagyon-nagyon hűséges és nagyon hálás néző leszek ennek a sorozatnak. Hát akkor már ketten vagyunk. <gül> egyértelmű, és tényleg én is most így próbálom azért mondogatni az embereknek, hogy tényleg érdemes belekezdeni, és most nem csak azért, mert a harmadik mennyire jó volt, hanem mert már az első kettő is mennyire jó volt, és érdekes a történet. Tehát, hogy most azt hogy tényleg, hogy Pablo Escobar is jól van megcsinálva, és hitelesen van bemutatva, akkor már tényleg nem tud, hogy milyen más győzködés kell egy embernek ahhoz, hogy megnézze. Mert tényleg izgalmas. Már maga a kérdés felvetés is. És oké, hogy tényleg ne, rengeteg közegben találkoztunk már. A, ezzel az egész közép- dél-amerikai drogháborúkkal, hogy hogyan mutatják be, de ez viszont tényleg olyan, mint a, ez a gyűrűk a kávé. Tehát ez egy nagyon részletesen kidolgozott és nagyon nagy vételű ennek a, ö, hát ennek a világnak. Igen, talán az egyetlen, ami, hogy mondjam, sokakat elriasztat, hogy ez azért tényleg... Érzelmileg főleg az első két évad, annyira nem próbál behúzni. Tehát most a, az első két évadban ugye egyetlen karaktert tudsz igazán megismerni a Pablo-t, de hát ővele nem nagyon lehet szimpatizálni, vagy hogy mondjam, én nem tudtam nagyon, ugye együtt érezni vele, bármennyire is tényleg zseniális volt a Wagner de ö, tehát hogy egy, egy, egy kicsit olyan távolság tartó az egész, olyan hideg, olyan dokumentarista, olyan nagyon Csúnya szóba, Tárgyilagos. Igen, tá, én uh -huh. köszönöm, tehát tárgyilagos. Igen. Uh -huh. És ez lehet, hogy sokaknak nem tetszik. Én az ilyet mondjuk tényleg imádom, de, de vannak, akiknek ez annyira nem jön be, akik szeretnek egy karaktert követni, és akkor így szimpatizálni vele ilyesmi, ami amúgy tök érthető szerintem. Uh -huh. hogyha valaki így gondolja, de azoknak nem, tehát lehet, hogy őket nehezebben tudja megragadni egy ilyen, de hát egy próbát mindenképp érdemes vele kezdeni, hát ez, ez egyértelmű, mert ez Tényleg jelenleg számomra az egyik egyik, old, hát egyik ilyen best sorozat most. Ez hát jelenleg futó közül biztos, hogy, hogy ez egy. nagyon-nagyon ez magasan áll azon a bizonyos létrán, és, és úgy tűnik, hogy nem engednek belőle, nem akar lejjebb engedni. És hát nem, tényleg. Mi, mi is most azért csináltuk meg ezt az adást, mert tényleg azért nem szoktunk ki most így random egy harmadik évadról csak úgy csinálni, vagy <gül> valami, tehát azért az az ha emlékszel, még két éve talán a filmbarátokra. Ja, tehát... Amikor elkezdődött, vagy lement az évad? Nem vagyok benne Azt hiszem, hogy... hogy már lement, és te már láttad is, és talán én még nem láttam végig, tehát teljesen tudatosan <gül> csináljuk ezt most, tehát így... <gül> <éveten>. <gül> Mint a el jó, mert... is mutatja, hogy a vagyunk. Fel vagyunk készülve, <gül> elnézést kérek. De igen, tehát, hogy, hogy tényleg úgy éreztük mind a ketten, amikor megnéztük, hogy na igen, erről lehet, és érdemes is beszélni. És nem tudom, hogy most ez kinek szól az az adás igazából azoknak, akik már látták a harmadik évadot, vagy azok, akik még nem látták, de hát, hogy, hogyha már legalább egy embert ráveszünk arra, hogy, hogy belekezdjen, és tényleg tetszik neki, akkor már megérte. Simán. Jó. Simán. Jó. Na hát, gyakorlatilag itt nyálatzottunk egy, nem tudom, 3-4 órát, teljesen, teljesen jogosan. Valami még, esetleg? Nem tudom, hát ah, esetleg se... valami spoileresebb dolog, mert akkor eddig én... Hát ö, próbáltam nem spoilerezni, az annyira nem jött össze, de... <gül> De majd, e, majd ezt utólag? Hát inkább ilyen kulcs szavakat mondtuk, tehát talán aki nem látta, így nem nagyon tud belőle következtetni, aki meglátta, annak meg biztos, hogy, hogy, hogy azért így segített be azonosítani szerintem, hogy, hogy hol jártunk, de ját akkor rátérhetünk a konkrét spoilerekre, úgyhogy aki eddig nem látta a harmadik évadot, vagy nem látta, vagy egy semmit se látott a sorozatból, az most akkor annak megköszönjük a figyelmét, és akkor majd miután végignézte a sorozatot, amivel tényleg csak nyerni tud utána akkor és akkor utána euh, majd meghallgathatja ezt a részt is, vagy hát meghallgathatjátok amúgy is csak. te nem akarjuk elrontani senkinek se a szórakozását, mert ezt tényleg át kell élni, és nagyon-nagyon-nagyon sok élményt tud, tudsz belőle kapni. Úgy van. Úgyhogy ja, úgy, köszönjük szépen akkor az elköszönőknek a figyelmet, és akkor mi pedig folytatjuk spoileresen. Na, tehát gondol például itt arra a jelenetre, amikor a. Uh, amikor ott a, hát a végén már az a rajtaütés amikor ugye a Horhét már folytogatták tehát nem tudom tehát most oké okay, persze nagyon jó volt a trónok harcában a sárkányos jelenet a Jamie-vel meg a bronnal. Igen. de hogy atya úr isten tehát össze magam. Tehát, hogy magam már, már tényleg így már lelögték a, a, a földre és már a zacskóval a fején ott fuldokolt és még akkor, akkor néztem hogy ugye a rendőrök törnek be, és ott az a fejsztyúzott lövi szét az embereket, és hú, tehát <gül> például ezekre a jelenetekre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy ez így elképesztően izgalmas volt. Hát az kemény volt, Tehát, hogy, és azért, főleg azért, mert hogy itt még jobban elhittem, hogy meghalhat a karakter, mint mondjuk a, mint mondjuk a trónok harcával az a bizonyos sárkányos roham. Tehát, hogy ott azért úgy, úgy tényleg elhittem azt, hogy jó, ez egy annyira fontos karakter, hogy, hogy őt nem fogják írni, de azért egy nárkózban, azért nem szaroztak egyszer se, hogy egyszerűen csak arcon lőnek embereket. És tényleg elfognak valakit, és ott helyben kivégzik, mindenféle gondolkodás nélkül. Tehát nem is az, mint a trónok arcába, hogy tényleg egy picit azért teatrálisabban meg tényleg azért így elítetik veled, hogy túléli, és akkor tényleg így ö, feltolják az egekbe a púzus alatt, aztán csak utána ölik meg, hanem itt viszont tényleg csak egyszerűen oda mennek, és vége, kész, leszúrnak valamit. Valakit például a Ugye tényleg ott volt a horhestória, amit végre azért megmentettek, és ennek fúda örültem. De a másik például a. a a fazon, akinek ugye a feleségét ugye ezt jó, a Javier. Na, és akkor ugye ő, ő amúgy volt a, a a ő volt a Lito, és egy nagyon-nagyon jó pofa karakter voltam, hogy annyira örültem neki, hogy itt is láthatam egy hát. másik adásul Netflix sorozatban, és amikor őt ott oda hívták a telefonhoz, és így mondják ötös is, hogy az nem működik, akkor menjél tovább, és így ott szegét nyakon szúrták, tehát az is annyira szar volt, mert hogy, vagy hát szar volt nekem érzésre, de hogy kurva nagy fordulat volt, for az, egy annyi, az már annyira egyenesbe voltak. Igen, Tehát... hogy te ezt kell hozzá. Tehát erre van csak szükségük egyedül. És igen? ennyi. Odalép oda valaki mögé, és nyakon szúrja. Mint egy redvedék, bassza meg. Tehát, hogy... Tehát ez annyira nem volt súlyos, de igen. De nem tudom, megvan a, az a Palomari nevű karakter, ez a főkönyv elő? Igen, igen, hogy igen. az... az... Te, te vágod, hogy az miért volt az elején annyira hülye, amikor az első, tudod, amikor az ő irodáját ott jöttek a parancsal a házkutatási parancsal a rendőrök, és oda ment elé a horhely, és mondta, hogy azonnal minden tüntesse le, ugye tele volt pénzzel a ház, uh -huh. az nem az volt magyarázva, hogy miért akarta elküldeni a Horhét t a francba? Tehát, hogy ő elvileg nem, nem az lenne, hogy ő a biztonsági főnök, és hogyha ő azt mondja, hogy gáz van, akkor gáz van. Tehát, hogy csak ennyire Én... hülye volt, vagy... Én pont ezért mondtam azt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ő akkor ember lett volna. Ő szerintem csak a személyi testőre volt valamelyik Rodrigueznek, ugye, Ö, és igazából a többi annyira nem foglalkozott vele, vagy nem tartotta sokra, lehet, hogy velük nem is dolgozott egyáltalán, csak, a, csak ugye a Rodriguez-éket védte, és lehet, hogy nem vette olyan komolyan, ezt én se tudom amúgy, hogy pontosan miért nem. Olyan hülyén jött ki, hogy, így, hogy tényleg ott voltak a rendőrök, és az a csávol az, az Istennek se akarta uh -huh. összepakolni a cucait. De az, aztán mondjuk az, az faszán meg volt oldó, amikor tényleg ott az a szerencsétlen ora és akkor összeszed a cuccokat, és ott állt az ajtó mögött. És szorított Igen, az azt jó azt volt, a szak. Tehát bár ott is pedig ott még tényleg. Ott még nem is a rendőrökkel dolgozott, tehát ott még ugye nem, nem kezdett el informátoroskodni, hanem tényleg csak próbálta a saját írháját menteni, meg az, hogy azért még az ő szakértelmének még mindig ne, vagy ne essen csorba a szakmai megítélésén. És már az is olyan jelet volt, hogy huh, tehát ott nem azért van. így, magam egy három liternyi levegőt, mire véget ért a jelet. Hát, igen, az is, mondjuk ott, ott még annyira, igen, amit mondtál, hogy ott még a horhét annyira nem zártad a szívedbe, de, de ja, volt benne Feszkó, meg az a diszkó jelenet. Oh. Vagy nem diszkó volt ez, de amikor volt az a parti, és a másik nagy kedvencem egyébként a sorozatban az a Miguel volt. A Miguel... Ro Rodriguez, ugye? Az volt a Igen, ér. aki kint maradt tovább. Aki kint maradt, és, és hogy az ugye elkezdődött, mint ő, hát ő ilyen kis visszafogott, ugye a partira se akart elmenni, hm. meg izé, és akkor a végén ő állt elő azzal, hogy akkor... hogy akkor lófasz, nem fogunk izé... Uh, bezárni, hanem csak azért is folytatjuk, és azért kapja be mindenki, és hogy a, a bátya, aki, ahogy a komás itten volt, hogy ő hülye volt. Tehát, hogy az, az egy olyan erős, tehát, hogy így látszott, hogy, hogy vagy nem tudom, látszott, de én úgy éreztem, hogy végig úgy a bátyának a, az árnyékába volt, és hogy ő így már gyakorlatilag bebeszélte magának, hogy ő így ilyen másodembernek ott jó, mert jó, ő is vezető volt, de de, de azért nem, de nem volt annyi szava, vagy hogy nem volt, tehát nem volt úgy, úgy, úgy az arca ennek az egésznek, hanem az ugye a bátja volt, aki az igazi ilyen ember és hogy, hogy ahogy fokozatosan lett ilyen visszahúzódott csávóból ilyen igazi... helyes arcú, igen, igen nem igen, tudtad. Igen, Tony Montana. Tehát a, nagyon bírtam, és amikor a, az a diszkos rajtaütés is volt, tehát az is annyira, annyira váratlanul jött, amikor ugye mondta a... e... Amikor mondta a fejsz a telefonon a hogy mi nem küldtünk oda embereket. <gül> tehát az és vagy, az... hogy ó, bakér, És akkor, akkor mindenki tehát, ott megindult. akkor ezek nem ők. <gül> hát ez nagyon jó. tényleg. És az is olyan az is, az is jó, jó volt megcsinálni. Tehát alapból a vágás, meg az operatőri munka, amit már a, az elit haláloztók filmekben is ugye hasonló volt. Nem tudom, hogy ugyanaz volt az operatőr egyébként, de annyira be tudott vonni az akció közepébe. Tehát annyira mm, éreztett és... a káoszt. És tényleg ott volt egyrészt az, hogy általában, amikor ezt a handheld -hand, kézikamerát használják, akkor ugye akkor általában azért össze-vágdósnak vele. Itt igazából nem, itt csak tényleg ott van a kamera, és megy. És akkor tényleg egy, néha egy picit vágnak benne, de hogy mindig folyamatosan tudod, hogy hol vagy ahhoz képest, hogy tényleg azért eléggé aktív életmódot él a kamera, hogy, hogy mondjam. De mégis nagyon jól nyoma lehet követni, és tényleg a színeket nagyon jól használják a sorozatban. Tényleg állandóan, folyamatosan nem, nem egy ilyen szürke, monoton képi világot kenni. Nézned. Tehát hogy nem, nem vagy kényszerítve egyáltalán, még amikor a börtönben volt ugye a, a ugye a, a testvére, a másik, igen, igen hogy, hogy ott is azért folyamatosan volt egy ilyen állandó színvilága, egy ilyen barnás, vöröses színvilága, ami, ami ugyancsak nagyon jól el tudta kapni a tekintenedet. Ö, ami nekem <gül> nagyon tetszett. Az, hogy néha tényleg nagyon furán vicces volt a soroz. Például ugye az a hülyekönyvelő, akit már mondtál ugye korábban is, amikor ugye jött érte a repülések, akkor ott, hogy adjon neki, vagy adja oda az összes készpénzt egy jelképes kell és akkor adja neki az egész izé stócot, és akkor így mondják, hogy jelképes, ja, és akkor csak így odaadott neki egy dollárt, vagy egy tezót, vagy nem De az vagy, az volt, Én nem tudom. Ez, ez, ez tipikusan ez a, ez a, ez a kicsit esztereotíp karakter, de annyit tudtam ezzel röhögni ja. tényleg, ezen, ezen az egész hülye hozzáállásán. Meg, nem tudom, nem akarok itt izé, soviniszta lenni, de, de szinte mindenki a nőkön bukott el, nem? Ez a van, és is majdnem azon csúszott el. És, de... hát, ja. hát, Az a, az az, izé, az ami, ami nagyon röhelyes jelenet volt, az nekem már annyira nem tetszett, aztán az utolsó részben volt, amikor oda ment az a hülye gyerek a Tudod a Palomari nőjének a szeretője a kis ja, ide, a, a kistolyi tudod a fiamnak, Ha Igen. Megvan. Elnek. Az a, ő volt. Az a, na ő volt Ez a tipikus mindig mérges, mindig mindenkit meg akar ölni, főleg a horét. És és amikor ott amikor oda ment üzleten, szétverték a kezét, azt egy hogy arra helyes volt, Nem tudom, hogy néztem, hogy Jaj, Istenem, ez annyira, mintha egy téglából levelték volna át, csak ide annyira nem passzolt ez a. Ma nekem, van, ma nem tudom. De mondjuk én jót azon is. Igen, tehát, hogy itt is voltak, tudod, ezek a jeletek, amikor én mondott, hogy abba az azért nem kéne, és akkor tényleg általában a jártak az emberek. Tehát, hogy ebből a szempontból azért még tartották a meg a ami nagyon tetszett, még ugye a, a, a Migennek volt a, a fia? Az Vagy az nem, Miguel, nem? Igen, igen tehát az, a, az az arc engem ugye azért egy, egy ponton az eléggé idegesített, és nem azért ment, hogy rossz karakter lett volna, csak tényleg folyamatosan ugye ő igen. felelt azért, hogy, hogy, hogy valaki rosszul járjon. És az, amikor végül is őt elintézték, hogy tényleg ugye a szalazárok százalék közé lőtték azt a magyarat. le, igen, de az kicsit fura volt, hogy ott a semmiből, tehát. Lehet, hát hogy... Megint az volt, hogy nem szarozunk. Igen, lett, hogy... pont ezért volt jó. Biztos ez volt a szándék, hogy így tényleg annyira váratlanul egyszer csak jött egy autó és szétlődte a picsába. Uh -huh, uh -huh. Hát meg a, a kurvák a, a tizedik rész elején, vagy a, a lányok. Tehát az annyira tarantinos jelenet volt. Ja igen, Katt igen, me... igen. At a kis csajokot így, így ott az őrök el, és így egyszer csak, jó, mellbelőtték De őket utána az óvá. ki nem, nem, tehát olyan váratlan volt, ugye mindig okos megoldások voltak ebben a sorozatban. Tehát amikor így mondták ezt például, hogy ugye az embereket, ugye mindig, akiket megöltek, bedobták a folyóba, azután, hogy ugye betekerték őket szöges dróttal, uh -huh. és ugye attól felpuffadtak, és ezzel tényleg így szanaszéjjel darabolta őket utána a drót. És, és megint ezek olyan megoldások, amikbe így belegondolsz, hogy bazzik, ezek tényleg így értelmesnek hangzanak, és valószínűleg alkalmazták is őket. Ez szóval szóval nem a Google-ról szedték a. Hát Hát valószínűleg nem, tehát ezek, ezek a nagyon undorító dolgok, amiket beletesznek a sorozatba, és a másik pedig tényleg a, a horhénak a lezárása, hogy végül is tényleg nagy ezen kimentették, hogy én nem tudom, hogy mennyit kínlódtak azzal, tehát hogy, hogy tényleg milyen, milyen szenvedés lehetett az, hogy ezt a szerencsétlen ki tudják onnan hozni, és utána bekerült a Witness Protection-be, és Elnyelte tényleg a rendszer, és tényleg valahol jó eséllyel raktározik ez a fazon, meg tényleg egy ilyen nagyon fosmelót végez egy nagyon piszi városban, és tényleg szerencsétlenek ez a jutalma azért, hogy lebuktatta mondjuk a történelem egy mondjuk, legnagyobb bűnözőit. Meg olyan szomorú, ból, e, Én nem szomorú. tudom, hogy a film is úgy akarta előadni, hogy ez olyan szomorú, hogy mondták, hogy, be, hogy egy ilyen másfajta börtönben van. Én, uh -huh. én nem tudom, én valahogy azt éreztem, hogy ez egy pozitív lezárás. Tehát szerintem, amikor azt, gond, azt mondta, hogy hogy akkor feladja a kartelt, akkor nem hiszem, hogy több reményked. Tehát Oké, értem, hogy ott ő egy ilyen kis alfőnök volt, és egy tök jó dolga volt, tehát nyilván jobb, mint egy raktárosnak. Uh -huh. De nem tudom, én, ezt, én nem éreztem azt, hogy ez ilyen szomorú lezárás lenne. És egyébként a csávó még mindig jelenleg is Amerikában él, és még mindig, uh -huh. tehát a valódi nyilván, még uh -huh. mindig a Witness Protection-ben van, és még mindig teljesen titok, hogy mi a másik neve. Mint ahogy a Fejsztül társa is, uh -huh. őse, se, ne, neki se a valóságban nem az a neve, mint a sorozatban, mert ő még... A Daniel vannes jelen... hívták amúgy. Na, a valóságban nem úgy hívják, mert még ő jelenleg is ügynök, tehát ő még nem ja. vonult vissza. Úgyhogy... Ja, és akkor ezért és addig pedig... A... pedig ö... Aha, na hát na, ezt például nem tudtam, majd nekem is el kell a ezt a cikket. Amit, vagyis uh -huh. hát, tényleg csak átszaladtam rajta, de majd, majd holnap átnyál azon, mert tényleg érdekes, hogy, uh -huh. hogy, hogy hol, hol dobták meg egy kicsit, hol érezték azt, hogy na akkor egy kicsit azé, kell egy kis dráma, vagy egy kicsit katartikussá tenni, és nem csak a, a valóságot bemutatni, de tényleg uh -huh. nagyon... Tehát ha, ha igaz az, amit ebben a cikkbe írnak, már pedig én gyanítom, hogy, hogy nem tudtam biztos, hogy, hogy kamul lenne, mert hogy ugye az első két évadban is uh, erre törekedtek, hogy azért lehetőleg minél hitelesebb legyen, akkor azért ez tényleg, uh, tényleg le a kalappal. Szóval uh -huh. tényleg nem, nem csak úgy hirtelen előhúzták a, a kalappból, hogy akkor na legyen Kali Kartel, és akkor... Mm -hmm. ez hát meg log logikus is volt, meg tényleg azért olyan volt az egész történet, meg hogy ez nagyon, nem nagyon kellett rajta sok mindent manipulálni, hogy filmre való lehessen, vagy hogy elő lehessen adni ezt így mozgóképen. És az, amit tényleg, amit majd kifogsz, vagy kisípoltál, <gül> ugye a, a, a sztori ugye arról, hogy tényleg a, ugye Kolumbiának az elnöke? Igen, tehát hogy ők, ők hát ők kampányolták, ők pénzelték, mondjuk én, párhuzamosan néztem vesz meg a House of Cards-ot, tehát nekem ez annyira nem ja. meglepő, én már most így, <gül> már most a harmadik évadnál tartok, és folyamatosan darálom, <gül> most már mindenkire gyanakszom, tehát így senki émlek, nem hiszek el semmit, tehát így annyira nem lepet meg, de ha belegondolsz, azért ez durva. Igen, hogy tényleg még az országnak a vezetőjét is drogpénzbe, tehát egy 6 millió dolláros összegből, tá, vagy azzal az összeget támogatták, Ö, és igen, tehát ez is egy borzasztó kiábrándító volt, és utána még azzal találkozni, hogy a, ugye a cia arc ugye ez a nagyon sztereotíp zsidófazon, vagy ez a Bill ugye ő is így áll, hogy tudjuk amúgy, tehát ez nem a újdonság. Nagy nagyfőnök az öltönyös Hát igen, aki kerül fordul, felbukkan, és akkor még mindig kopaszodik, és még mindig izei, <gül> uh, CIA, és még mindig mindenről tud, csak semmit nem mond el a rohodék, azt a faszont is amúgy nagyon bírom. Tehát, így nem tudom, ez jól van kasztingolva valószínűleg, Szián, lehet, ez az, az arc ez te a junglebe volt? vagy? Hát, hát nem aki így kerül, hogy felbukkan, ugye a hv 10 val beszélget általában, ezért ilyen őszakálás vazon kopaszodik meg. Jó, minden tudok, ki majd, gondolsz? Ja, igen, Na, igen. igen, igen. Ő... Ő tényleg mindig csak azért jön be, hogy trollkodjon, mert hogy elmondja, hogy a világ az ilyen. Tehát, hogy ő az, aki mindig így igazából kimondja azt a, azt a, azt a mondatot, amiben amúgy mindannyian, mindannyian biztosak vagyunk benne, csak azért nem akarjuk elhinni, hogy tényleg ilyen a világ. És, és amúgy ettől is szerintem állati depressziós tud lenni ez a sorozat, vagy legalábbis nézni. Hát ez ugyanaz, mint a Szikáriónak a vége. És uh -huh. az volt a nagy megoldás, hogy igazából nem, nem, nem az a cél, hogy most, most megdöntsük az összes kartelt és izémet, hanem kordában tartsuk. Csak egy kicsit, igen, minimálisan legyen olyan a terep, hogy egy kicsit jobban tudjunk járni rajta. Tehát hogy erről szól, és ugye itt is elhangzott a végén, hogy az, hogy most a Kali kartelnek annyi, ez nem jelenti azt, hogy nem lesz már másnapra egy, egy sokkal durvább. Nyilván nem a szalazárok, mert azokat elintézték, de hogy valami még, még sokkal vadabb, és pontosan azért, mert ezeket ők teremtik. Ugye ezt is ez a Stegner mondta ki. Na most rákértesem itt a Wind Riverbe, kiszúrtad? Ő volt Ezt a, a fazont? ]nak. Aha, ő volt a Kormanc-nak, a Wind Igen? Riverbe. Igen? Aha. Várját, gyorsan akkor megnézem. Volt egy másik arc is, akit itt hirtelen állítom, hogy úristenező volt, de... Ó, és tényleg. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Oké, okay. apróság, ismerős arcok mindenhol. Igen, meg a steven is benne volt, aki olyan lesz, mint a Samuel Jackson, hogy minden egyes filmben szerepel. Igen, John Burttal? <laughs> olyan, mint a, mint a John Burttal hogy ő, ő volt az elején az az ügynök, aki aztán a második részbe le is lépett, tudod, aki azt a négyes srácot be, be akarták vinni a kartelhez ott az elején, ott abban a nagygyűlésben, nem tudom, van e Árjá, most nem. Az első részben volt az a négyes srác, aki bement fényképezni a, a partit, Ja, és ő, igen? Na, és ő volt a, az ügynök, aki beépítette. A shaving ja, Nem a John Berta. Ja, ja, a John Berta nem szerephet benne. Ja, az most a szikári, vagy mi az, mint üvőre gondoltam, de ja már így összefolynak ezek a télon ja. seríten írások. Amúgy. Igen, mert abban meg a John Berta volt benne, shavingen meg nem, tehát, hogy ők így megosztják. Tehát, aha, hogy, aha. Hogy akkor, akkor én megyek ide, te oda, és aztán majd cserélünk. Mert ők ezt ide, hogy így csinálják. Ugyanez, mint a Samuel L. Jackson és Morgan Freeman felosztották egymás között a film, a, a világfilm kínálatát, és akkor így szépen fel. A fekete karaktereket igen, mindig igen, ők visz... Igen, igen. Ja. De ja, hát itt pedig ugye, hát most már mondhatjuk, hát ugye Mexikóban megyünk a következő évadban jó eséllyel, uh, és ugye itt mondtam azt, hogy ugye a Sicario akkor itt valószínűleg vissza fog köszenni. De mekkora lenne már egy ilyen, egy ilyen összevonása, nem? Hogy így a, a Sicario kettőt is tervezik, hogy milyen kurva jó lenne ezt valahogy összehozni, hogy az a kettő így együtt, hogy a, a John Penya meg a a karaktere a Sicario-ból. Ja, a Benicio Del Toro találkozna. <laughs> vagy a, ki, ki játszottott a rendőrt a aki már aki a kábel lesz most a Deadpool-ban, nem teszem be a neve. Aki a, okay, a Men Black 3-ba is volt. Josh Brolin. Josh, Brolin. Josh Brolin! Na, hogy ő, Na. Hogy ő is ott izé megjelenik, és ő lesz a... a, a társa. <gül> én a társadalom. Nem tudom, én annyira nézném, de nyilván ez nem lesz. Valószínűleg még jobb lesz, mint ez. Ja, de az tényleg most annyira el leszünk árasztva, hogy a mexikai drogháborúkkal. Tehát a soldádó az azt hiszem jövő nyáron. Én eddig azt olvastam, hogy idén ősszel, de aztán ugye gondolom még nem is nagyon forgatják, vagy nem tudom, vagy de már forgatják, de majd elvileg jövő nyáron lesz valamikor kész, vagy akkor fogják bemutatni. Plusz még akkor a nyár végére jön akkor a is, a negyedik évad, úgyhogy megint nem akarunk menni majd Közép- és Dél-Amerikában még egy jó ideig. Vagy még mindig. Még egy, még egy jelenet maradt meg, amikor az nem tudom, emlékszel -e a, én nem bírtam ezt a Pácsó nevű csávót, elhiszem, el hogy nagyon uh -huh. nagy állat, de nem tudom, nekem az egész friz, friz, fizimiskája olyan, mindegy, olyan ütnivaló, de, de volt egy jelenet, amikor hangosan röhögtem, amikor megosromolták a házukat, az megvan, és ott, ott voltak az ajtóba csével és akkor mondta, hogy ja, gyalogjunk Hátul körbesételt, kirugott egy, autó, egy ajtót, és mindenkit szétlőtt. Tehát amikor a hazai terepet ilyen egészen új szintre emeli, hogy pontosan tudta, hogyha ha ő ott most kimegy, és körbesétel, akkor a hátba kapja őket. Az annyira menő volt, hogy így mondom, azt a rohadt élet. Hát ez, tehát olyan benesz volt az az egyetlen jelenete a csávónak, hogy atya úristen. Fúr, az... Hát meg már motorozással is De azért a Igen, túláltalan ott ott ott volt az elején, ja, ott, ott, ott, ott, ez jó, jó nagy elmebeteg voltam, hogy az arc. De igen, tehát, hogy ennek is amúgy így voltak ilyen tök jó jelenetei, meg, meg szerintem tényleg mindegyik kális arcnak volt valamilyen, egy, e, legalább kettő-három olyan pillanat, ami, amit így meg tudtál jegyezni, és így tutt, meg tudta jegyezni őket, hogy na akkor itt tényleg voltak ilyen. a seggarcok. Nem folytak igen, össze igen, a karakterek, ezt, mert mindegyik tök jól el volt külön-i kettő. mert ugye, a, tehát én az első két éve után azt vártam, hogy ezek ilyen unalmas, ilyen, ilyen tucat távok uh -huh. lesznek, de tényleg. Főleg a két Rodríguez, tehát ők, ők nagyon, nagyon jól lettek uh -huh. megírva, de a másik kettő is egyébként abszolút jó uh -huh. volt. Tehát tényleg tudtad, hogy kik ők, tudtad, hogy mi a céljuk, tudtad, hogy miért csinálják. Ugye ott volt az a szalazáros szál, szerintem azt is tök jól végigvitték. Igen. Úgy, tehát ezen a téren abszolút meglepett, mondjuk négyen együtt kiadnak azért egy, egy eszkobárt. Igen, tehát hogy té tényleg az, az volt az érdekes, hogy beúztak tényleg négy olyan arcot, aki hát ezelőtt nem voltak annyira ismertek. És té tényleg egy Pablo Escobártól kellett átvenni a stafétát, itt történet szintjén. Tehát, hogy tényleg, hogy, hogy ugyanakkorát üssen ez az évad. És szerintem nagy és sikerült. Tényleg nagyon ügyesen megoldották az írók. úgyhogy, úgyhogy té tényleg. És az a durva, hogy hogy ez nem, nem is egy ilyen nagy közönség story ez a nárkóz. Tehát, hogy azért tényleg itt azért 60-80 százalék spanyolul beszélnek. Tehát, hogy még, még így ehhez a felirat elengedhetetlen. Nincs olyan ember kb. aki ezt te felirattal nézni, <gül> ezt a sorozatot, és nem azt jel az embert, mert még jobban segít belekerülni ebbe a történetbe. És akkor tényleg még ott vannak mellé ezek a karakterek, ott van ez a képi világ, ott van benne a történet, minden. És ez egy, ez egy olyan egyedülálló élményét tud előlépni, amit, a, amit az ember tényleg boldog, hogy a részese lehet neki. Ja. Nem tényleg kurva jó. Úgyhogy, úgyhogy várjon. Ja, a királya Márkosz. A jó van. Ja. Na, eleget narkóztunk, én azt mondom. Nem tudom, még van-e valami, amit... Hát szerintem, szerintem eleget beszéltünk róla, meg szerintem már a kedves hallgatóknak, és ez így pont elég lesz a következő számozott adásunkig. Jó, hát köszönjük szépen a figyelmet. Ennyi volt a narkóz harmadik évada, és akkor a negyediknél, ha minden igaz, vagy ha reméljük, hogy megint így össze tudunk ülni, azt is kibeszélni. Köszönöm, Gergő, hogy itt voltál. Hát én köszönöm, hogy te okay, itt voltál. Király, ez legyen a, leg, ez szerintem a legjobb végszó ever. Nem vagyok túl profi ebbe a felmeg meg lekonferálásba, azt kell mondjam, de nem baj, majd, majd legközelebb jobb lesz. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!